Збираємося завтра о 6 годині ранку біля їдальні. Сніданок отримуєте як суху пайку. Дивіться, не запізнюйтеся, суворо наказав він. Ранок видався прохолодним, мав гіркувати присмак осені, що наближалася. Цей присмак був особливо відчутний у вранішні години. Я поголився. Одягнув у футболку та чистий светр, потер щоки одеколоном шипр і засунув у рюкзак пляшку червоного домашнього вина, яке купив увечері в якоїсь місцевої тітки. На що я розраховував, не знаю. Ну, можливо, увечері, коли ми напнемо намети, мені вдасться прогулятися з нею. А ще я запхав у кишені всі гроші, які в мене були коробкою з сірниками, ніж, блокнот, прийшов до їдальні першим. Мені належало ще з півгодини гадати, чи з'явиться вона. Я вже здогадувався, що її вчинки можуть бути непередбачуваними. Коли нас було вже дванадцятеро, інструктор почав нервово поглядати на годинник. Нарешті в кінці алеї з'явилася вона. «Ваша зірка у своєму репертуарі», – прокоментував хтось. У групі крім мене та неї було дві сімейні пари з дітьми підліткового віку. Всього сім осіб, дві дами бальзаківського віку та кінодокументаліст із донькою. Нудьга смертельна. Але я зрозумів, що в мене немає конкурентів, а в неї вибор – тому як тільки вона наблизилася, взяв її торбу і закинув собі на плече. Отже, товариші, звернувся до нас інструктор. Поведу вас найкоротшим шляхом. Щоб не обходити всю територію, підемо через алею. Там у паркані є дірка. Ну це, звісно, не порядок, але не будемо марнувати часу. Я швидко глянув на Лізу. Вона посміхалася. І ми пішли вже знайомим мені шляхом. Через лух до підніжжя гори. Не знаю, навіщо все це мені потрібно. Ніби продовжуючи розмову, сказала Ліза. Не люблю колективних заходів. Але тут так нудно. «Ну, ти ж сама відмовилася розважитись? Я ж запрошував?» – відповів я, зовсім забувши, чи переходили ми на ти. Вона дивно подивилася на мене. «І ми б говорили про кіно?» Тут я зрозумів, як із нею треба розмовляти. Я це зрозумів, але не міг вимовити ані слова як іноземець, який тільки починає вивчати незнайому мову. Ну, «Ми могли б просто мовчати», – відповів я. Коли група почала сходити вище вгору, розмови в наших неструнких рядах стихли. Жінки супіли, чоловіки, як справжні джентльмени, позабирали в них рюкзаки і хекали ще дужче. Всі поскидали светри. Сонце поволі підігрівало вологий ліс, і з нього випаровувалася ніч. Ми минули те місце, на якому Ліза покинула мене. Я знову відчув тривогу. Розумів, що вона може повернутися і піти будь-якої миті. Але потім було вже запізно. Ми піднялися надто далеко і вийшли на полонину. Гірське пасовище. Велика галявина була оточена деревами дикої черешні. Ягідки були червоні й дрібні. Ми затрималися біля одного з дерев. Я нахилив гілля, і ми майже одночасно впіймали губами кілька ягід. Я вже кохав її. Боявся зайвого разу глянути на неї. Від цього в мене різало в очах, як від спалаху лампи, ба більше мене випалювало зсередини вогнища шаленого бажання, я укривався потом, червонів, тряся, як осиковий лист і ненавидів себе за нестриманість.